ان فيا مقيما سما لن جن نتجبل اخو وتقلبي تد وتهتفوا بنحو دار الخلد فدرب الاخوه خير الدروب فيا مقيما سما لن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 и ко буде у два три удален и у джаннету введен тає постигао што је желео а живот на ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلد فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتعو اليقين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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاني استذكر كلام الله تعالى وخلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر له من محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وفي الراشم بالدواني govorili smo o značenju riječi La ilaha in Allah i ostalo nam je da večeras u jednom kratkom izlaganju inşallah, završimo ono što je došlo u ovom, u ovom poglavlju kaže uzvišenje Allah Tabarake wa ta'ala O minan nasime je tehidu min duni Allahi en daden juhibbunehum ke hubbillah udi ima onih koji uzimaju mimo Allaha bogove, vole ih kao što se uzvišeni Allah tebarkevotela voli. Kaže jednouke sir somete v Siru, spomnje uzlišeni Allah tebarake otela u me ajetu, stanje muka na me svijetu i zaključuje se iz toga ili u narednom dijelu se zaključuje njihov hal na ahiretu kako će znači kako će im biti na ahiretu jer su Allahu Tebara Kjavu Teala pripisali druga, širk počinili a bili su znači zaduženi ili obavezani da samo njega Tebara Kjavu Teala obožavaju navodi se od vas Ahiha od Adalah ibn Mesuda radijallahu da je rekao, upitao sam poslanika sallallahu alaihi wa sallame Allahu posladiće, koji je to najteži grijeh? Pa je rekao, En teđe lillahi nidden, vohu je khalaqa. Da pripišeš Allahu druga, a on te stvorio. To je znači najveći grijeh općenito, da čovjek učini širk. Nema veće grija, nema većeg zločina, koga čovjek može počiniti svojim jezikom, ili svojim udobima, ili svojim srcem, od toga da pripiše stvoritelju je Kijotala druga, a on ga stvorio. Walladine amenu a šeddu hubban A oni koji vjeruju, oni više vole Allaha. Oni više vole stvoritela Tebara Kijotala. Radi potpunosti njihovog imana, koga imaju u, svojoj, u svojim srcima i ljubavi prema stvoritelju Tebara Kijotala, jer jedino njega obožavaju i jedino se na njega jedino se na njega ostane. Kaže Muđahid u komentaru ovoga ajeta, kako spominje Muđeriru u svome tefsiru, a, a oni koji vjeruju, oni više vole Allaha, to jeste vole više Allaha od ljubavi mušri, kako iskazivaju, šta prema svojim božanstvima. I obavijestio nas je nakon toga uzvišeni stvoritelj Tebara Kevoteala, da će svi ljudi koji su slijedili nekoga ili ga uzimali za božanstvo, da će se ta božanstva njih odreći. Da će se ta božanstva njih odreći. Ith tabarra el ladine tubi'u mine ladine tebe'u. A kada budu oni koji su slijedjeni, odricali se oni koji su slijedili. Isto tako, meleki će se odveći ljudi koji su ih obožavali. Teberna ilike, ma kanu ijana ja'budun. Mi se pred tobom, stvoritelj naš, njih odričemo, oni nisu nas obožavali. Oni nisu nas obožavali. će subhanake ente volijuna min dunihim, bel kanu ja'budunel djin, ekzeruhum bihim mu'minun. Slavljen, neka si ti gospodar naš, ti si naš gospodar, ne oni. Oni su džine obožavali, većina njih je vjerovala u nje. Pa će se znači odreći meleki. Odreće se Išca, ali i selam, onoga koga je smatrao božanstvo. Odreće se Ali, radi Allahu te onoga koga je smatrao božanstvo. I odreće se džini ljudi koji su joj obožavali, koji su im im činili, koji su im bili pokorni u ibadetu, odreće se. I tako će propasti svi koji su obožavali nekoga mimo stvoritela Tabarake. Oteala. Omena vallu mimme jedu min duni Allahi men la jestađibu lehu ila jeumil qijameti uhuman doaihim gafilun. Ako je u većoj zabludi, Od onoga ko dovi nekoga drugoga mimo Allaha te bara kriotala kojimu se neće odazvati do sudnjega dana. I oni su ravnodušli prema njihovim doloma. Je dovio, je nedovio dovio, Takvi su momen adalj, a ko je uveć joj zabludio takvi? U ida nasu kanu lahum a'daan o kanu bi'ibadetihim kafirin a kada ljudi budu proživljeni, kada budu sabrani, znači, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su ih obožavali. Znači, neće imati nikakve koristi od božanstva kojima je upućivao svoje dove, svoju iskrenost, svoju skrušenost, svoju ljubav. To će imati jedino vijednici, imat će tu korist koju su obožavali stvoritelja devarake od teala jednog Jedino. I ostvari koje pojašnjava značenje, koje pojašnjava i značenje riječi la ilaha ilaha ilaha ilaha, jeste nastavak ajeta u kome uzvišeni Allah te barake od tađa kaže وما هم بحار جине mine nar i oni neće izaći nikada iz vatre. Ovo je njevo gdje? Na ahiretu. Neće nikada znači izaći iz vatre jer su učinili širk. Allahu te barake od i voljeli su nekoga drugog mimo njega aze hocel ili više više od njega iako ayt ukazuje da su oni jesu voljeli uzvišenog a zaduđan jesu voljeli pa jesu voljeli pa jesu voljeli uzvišen je allah te baraka kaže o men nas ime yatehidu min dunillahi andadun yuhibbunahum ka hubillah uzimaju sebi boga ja mimo allah vole ih kao što se allah voli Znači to ukazuje na žestinu njihove ljubavi prema Allahu Azawodjel. Ali je pored, tu su li ovo ovaj podijelili, znači, između Allaha Azawodjel i, i drugih božanstava. Pa im to nije koristilo i nije ih ta ljubav uvela u Islam. Vidite. Pa su neki mušrici u Mekki bili vijednici za današnje neke ljude. Možda koji za sebe da su muslimani. Iako su osnovi možda jedni ne, jedni drugi znači nisu u islamu, no međutim kada bi poredili, onda bi prije bili mušici muslimani nego ovi. koji vređaju stvoritelja te barak je o i vređaju sve što se zove vjera. A oni su vodjeli stvoritelja za odjel, no međutim činili su mušrik. Pa kako sa onim ko voli više onoga koga je pripisao uzišeno mologa za džel, od njega te barak, pa kako je sa onim koji nikako ne voli stvoriti razvoj ođeo. Nema su da je on kudi kamo u većem širku i u većem, znači, belaju. U ome ajetu je dokaz da ko učini širk Allahute barak je od u ljubavi, pa ga učini supadnikom njemu u ibadetu, da je to širk koji je širkul ekbar, da je to veliki širk koga uzvišeni Allah neće oprostiti onome ko preseli sa takvim širkom bez te obe. Neće go znači oprostiti takav širk, jer je to dokaz i oni neće izaći šta iz vatre, što ukazuje da je to znači da su počinili time tom svojom ljubavlju koju su iskazali prema svojim šta božanstvima, kao što se prema Alahu iskazuje da će i ta ljubav strmoglaviti šta u vječnu đehanski vatru koje neće izađi. Walaw yara alladheena zalemu idhiruna al'adab. A da znaju mnogobožci da će onda kada dožive patnju. Ovdje walaw yara alladheena zalemu. Oni koji su činili zulm. A ovdje zulm šta? širk, kao što kaze u uzvišanju Allah, tabarake od ta'ala, i koji, znači svoj iman ne uprljaju sa zulmom, misli se na na širk, kao što smo pojašnjavali u prethodnim predavanjima. Pa riječ, kalimeturi hlas, riječ la ilaha ilallah, najistini te riječ koje čovjek može izgovoriti, jesu, u stvari, negacija svih vrsta ibadeta drugom mimo stvoritelju Tebara Kevoteala i ispoljavanje ili iskazivanje ovaj tihi badeta samo jednom stvoritelju Azeođa. Pa čovjek voli tom ljubavju samo stvoritelja Tebara Kevoteala. I ne mu u tom pogledu znači širk. Voli radi Allaha i mrzi radi Allaha. Kao što rekao poslanik s.a.v. u hadisu koja bliži vam Buhariju svojme sahihu, denesa, osjetiće će slast imana čovjek koji pri sebi bude imao tri stvaje. Ko bude volio Allaha i poslanika više od ostali. I ko bude volio čovjeka, ne voli ga nego radi Allaha i ko bude mrzio da bude vraćen u nevjerstvo kao što mrzit da bude strmoglavin u Takav će čovjek osjetiti pravu slast, pravu slast Imana. je čovjek mrzi, obavezaje muslimanu da mrzi sve ono što mrzi uzvišenje Allah. Azzavuđan. I da voli sve ono što voli. Da mrzi onoga koga mrzi uzvišeni, a da voli onoga koga voli uzvišeni. Pa kada mrzi ili kada voli, poznato je da čovjek voli najviše šta? Samome, sebi. Pa kada voli, pored toga, da bude bačen u vatru, nego da se vrati u kufur, na što nam to ukazuje? Da najviše voli koga? Stvoritelj je te barake otela. Ispraman je da žrtvuje sebe, da ide u džehendem, ali neće uraditi ono što prezire ko? Stvoritelja zavučenja. Pa to ukazuje da je takav čovjek, znači, dostigao ovaj, a, potpuno svoga imana, jeli, onu ljudsku koju čovjek može a, dostići, Kada je spreman da žrtvuje sebe i svoj život i svoje tijelo, ali nikako da bude vraćen, znači upavljenstvo u kome je bio. Ili nije bio u njemu, nije nije bitno. Došlo je u sahihu imam muslima, odebu malike rešćajja od njegovog oca da je rekao, rekao je poslanik sallallahu alaihi sallame, Men kale la ilaha illallah, Ko kafar bima yu'budu min dunillahi maluhu harama maluhu wa damuhu wa Allah. Ko kaže da nema drugog boga osim Allaha. I ko uznjeviruje u ono što se obožava mimo Stvoritelja tebarakewtaala pa njegov imetak i njegov život su sveti a obraçu u njegovie Kod Allaha, ili Allah će ga računavati. Ebu Malik el-Ešće'i, Sad ibn Tarek, umro je 140. ili oko 140. hijđarske godine, njegov otac je Ashab. Zove se Tarek ibn Ušajm, ibn Mesud el-Ešće'i. Kaže ima muslim da od njega hadise prenosi samo njegov sin, Ebu Malik. Sad ibn-Tarik. Samo da od njega prenosi hadisa, da drugi niko nije preni od njega nekakvi hadisa. Ako mama Ahmeda u njegovom musnadu se kaže men wahad Allah, ko Allaha bude iskreno obožavao, tevhid, jednoću mu ispoljavao, to je značenje čega? Preto ne predaje, la ilaha illallah, men kale la ilaha, o kefar abima i ubedu min dunin la. A ovdje kaže men wahad Allah, o kefar abima i ubedu min dunin Ako Allaha bude iskreno mu tevhid činio ili iskreno njega obožavao i bude za nema, uznevjerovao u ono što se obožava mimo ovaj Allaha tabarake wa ta'ala je li pa njegov imetak i njegov život su sreti a, a uzvišenje Allaha će ga tabarake wa ta'ala obračunavati ovdje je rekao men kale la ilaha ilallah ko kefare bima ju'bedu min dunin la ko kaže la ilaha ilallah i ne zanegira ono što ljudi nevjeruje, znači ono što ljudi obožavaju mimo stvoritelja Tebarake, oteala. Pa je ovdje poslanik, salallahu alaih sallam ome hadisu, vezao svetost krvi, odnosno života i imetka za dvije stvari. A to je da izgovori la ilaha illallah i da učini kufur u sve ono što se obožava mimo stvoritelja Tebarake, oteala. Da kaže la ilaha ilallah sa ilmom i, i ilmom i jekinom, ubjeđenjem i znanjem, i da nakon toga zanegira znači sve, jer ovo smo govorili, ko kaže la ilaha ilallah i ali sa ilmom i jekinom, da mora biti ta šarta prisutna. Da ima ubjeđenje, protivnom nema koristiti riječi, ili da ne zna nje ovo značenje, Kada bi svaki ina, i dan i noć izgovarala la ilaha i ne zna što to znači i ne želi time da budu muslimani. koristim Po konsensu, aleme to im ne koristi. Mora se znači znati šta te riječi znače i na što ukazuju. I drugo, da uzneviruje znači ono što je suprotno tome, a to je da znači uzneviruju sa božanstva koja se obožavuje mimo stvoritela Rebarake o te ali. Pa kobi kazao, laj, laj, laj, laj, iskreno, iz srca, ubjeđenjem, jakinom, ispunite šartove, no međutim nije za zaneg, zanegirao ono što se obožava mimo stvoritela, te bara, keo, Tomu ne bi koristilo. Ne bi mu to koristilo. I ne bi ga to uvelo u islam, niti bi to sačuvalo njegov život i njegov imetak na ovome svijetu, niti bi ga spasilo vječnog boravka u džahenemu šta, na ahir, je to, jer nije ispuri jedan šartova, A to je da se za neg, koji je spomenuto me hadisa, to je za, da zanemari sve što se obožava, jeste obožava Allaha. Pazite, nikada mu širk ne čini. Nikada dovu drugom nije uputio. Nikada nije, bi, nije bidat nikada učinio. Ali nije zanemario ono što se obožava mimo Allaha. Ne bih mu ništa koristilo. Ne bih mu ništa koristilo to što obožava i to što je u jednom segmentu iskren. Pa i mušnici su bili iskreni u segmentu čega? Rubu bijete, tako? no međutim nijem to koristao kada su bili na iskrenu segmentu unuhijetu. Zato vjera mora biti čista od primjesa širka bilo kakve vrste. Kada je u pitanju notarija uh, i badecka, kada je u pitanju neki prestup i grijesi, tu je puno elastičnija stvar. Čovjek biva u okviru ehnu sunneta, može čimiti određene stvari od, od, od velikih grijeha da bude u okviru ehnu sunneta. No međutim, kod širka nema nikakve tolerancije. Po naruči to kod velikog širka. Mali je, jel'i svakao, kao što smo govorili, ovaj veći od velikih grija i neće ga uzvišeni. Allah, prosim, po džumhuru uleme, mora biti čovjek kažnjen. Ali, znači, veliki širk je taj koji čovjek nikada neće biti oprošten, ko umre na njemu. I to je značenje riječi Allah, ovo, omen, omen. وكفنا بما يعبد من دون الله اي كوز ن vjeruju ono što se obožavanimo stvoritelja to je značenje riječi on me yak forbit tagut i vjeruje billah faqad istamsaka bil, bil urwati alwthka lam fisamalah ako uznaviruje taguta povjeruje allaha taj se uvatio za najčioršću vezu to je to kaže la ilaha illallah vjeruje allah i u izraže, izrazi svoj kufur ili svoje znači nevjerovanje sve ono što se obožava mimo stvoritelja tebarakewta Kaže autor u svojima salama, koje ćemo na kraju ovdje spomenuti, kaže, i ovo je od najvećih stvari koje pojašnjavaju, ovaj hadis ili koje pojašnjavaju značenje riječi la ilaha Pa kaže, nije učinio, uzvišen Allah tebarak i od puki izgovor tih riječi dovoljnim. Jel u redu? Nije učinio puki izgovor tih riječi dovoljnim? Niti je učinio dovoljnim poznavanje njihovog značenja. Niti je učinio dovoljnim potvrđivanje toga. Niti je učinio dovoljnim rad shodno tim riječima u jednomužem smislu da čovjek ne dovi nikoga osim Allaha da se da mu širk učini ne nego mora biti šta? Da zanemari ono odnosno da zanegira ono što ljudi obožavaju mimo Stvoritelja. Te barak je oteala. Pa ko bi sumnjao? Allah jeste Bog Stvoritelj koji zaslužuje da bude obožavan. Ali da li ima još neki Bog koji se treba obožavati pored njega, sumnja. Ili neodlučan u koga bi to Boga povjerovao, ne vrijedi mu. Mora biti, znači, siguran i zanemariti ono što je mimo stvoritene, a za uđeljšto ljudi jeli, obožavaju. Došlo od dva sahiha od Abdullaha ibn-Amara radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu sallam rekao, وميرتو ان الناس حتى يشهدوا ان لا اله الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه فاذا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله كاج عبد الله بن عمر ده باسل نيك ساوسان مريكاو لا اله الا الله محمد رسول الله i dok ne budu da, obavljali namazi, davali zekjat, pa ako tako učine, sačuvali su svoje imetke i svoje živote, osim pravom islama. Kojim pravom islama? Bravo. To je baš irijetska kazna. Čovjek ubio. Rekao, ali kaže, ja sam kazao la ilah in I kaže mi poslanik da je sačuvana šta, moja, moj život, moj život, svet Ne, to je pravo islama. Ili čovjek oženjen, učinio, nemoral. Biva znači Kažnjen, ili čini nekakve prestupe zbog kojih treba znači da bude mu izvršena šarijatska kazna. Ili recimo ne da zekljant i slično tome. To je hak, to je hak i pravo islama. Kaže, pa ako to kažu i ako tako postupe, onda ovaj, sačuvani su ili sveti njihovi imeci njihovi životi, a uzvišenji Allah će i te barake o teala obračunavati. I zato je ulema složna da čovjek koji kaže la ilaha ilallah, a ne radi s hodnotim riječima, ili radi nešto što anulira njihova značenja, ili ono što je rekao protiv takvog čovjeka. Znači, ovaj, a, takav čovjek nije svet tog života, sve te krvi, zato što nije znači, postupio s hodnotim riječima kada je u pitanju potvrda i negacija. Jer riječi la ilaha ilallah imaju šta? potvrdu negaciju. La ilahe nema božanstva, nema Boga. To je da zanemari sve što se obožava mimo Allaha te barak te Illallah, to je znači taj iskreni badet koji se ispoljava ili koji se osmjerava jedino stvoritelju te barake od te aane. Kaže Kaže šehol islam i ime kada je upitan o borbi protiv tatara. Tatari, ljudi koji su primjeni onako po svoje spoljašasti islam, a radili sve suprotno islamu od suđenja, Allahovom zakonu koga nisu primjenjivali pa nadalje sve su radili suprotno islamu sudili su po knjizi koja zove Lijasik koji on je pisao Džinjiz Han i po njoj su sudili i miješali tu i iz hršćanstva i židovstva i islama, sve ga su oni tu ovaj izmiješali i na osnovu toga sudili i napadali na muslimane pa kaže šekol islami unuta ime rahimehullahu ta'ala svaka skupina koja se ne želi pridržavati propisa Islama, treba se boriti protiv nje. Treba se boriti protiv nje. Iako izgovarali šehadet. Iako izgovarali šta? Šehadet. Jel' mogu govoriti šehadet iz, i, i, i svaki dan izgovarati ga, no međutim rade nešto što anulira značaj tog šehadeta iz osnove. Kaže, kao što je Ebu Bekr borio se protiv ljudi koji su šta? Spriječili davanje izakijata. I kaže, na tome su se fakih i nakon toga složili svi. Omar, radi Allah, ono se djelomično isprot, usprotivio. Kaže, kako ćeš boriti se protiv ljudi koji kažu la ilaha ila la. Kaže, tako mi je Allah, povodac se deva vodi, kada bi spriječili njegove davanje, ja bi se borio protiv njih. To je, kaže, Hakol Islam. Pogledajte, Omara, pored svoje čvrstine, pored snage, ovaj, da nije bio na stepenu Ebu Pa čak ni u pitanjima razumijevanja vjere. Nije Omar razvumio bolj, vjeru bolje od Ebu Bekra. Pa su nakon toga, pa je nakon toga ovaj uzeo hak Islama. Isto tako kada bi se ljudi jedne zemlje dogovorili da ne klaniju. Muslimani sve smo, a nećemo klanjati. Borba protiv njih. Isto tako kada se dogovorili da neće postiti. Ha? Ne jedan dvojica, trojica, toga u svakom društvu ima. Desetorica, većina. Ali da to bude dogovor jedne zemlje, pravilo, zakon da se ne posti, nema posta. Čak kad nema ezana, hanefijski učenjaci kažu da se povede borba protiv jednog mjesta u kome ljudi šta ostave ezan. Našao sam u malikijskim knjigama fikha ovaj, u dijelu Mevahibul Đalim. Kažu malikijski učenjaci kada bi se dogovorili ljudi u jednom mjestu da ostave klanje kurbana. Klanje kurbana je kuđu Muralome sunnati. To je ispravno mišljaj. Svi se dogovore da nekolju kurban. Niko neće krat kurban kaže Halifa će protiv njih povesti. Boj. Može ostaviti jedan, dvojica, pet, pola, vije trećine, nije sporno. Većina izrazi tada ih ostavi, nije ni to sporno, ali je sporno to bude šta? Pravilo, da to bude dogovor, da to bude znači organizovano, kolektivno, ostavit ćemo i zanemariti šta je, jedan segment islama. To je neispravno, to je zabranjeno. I vidimo znači koliko islamska olema vodi, znači brige o čuvanju o čuvanju šarijetskih propisa, taman se radilo i o dobrovodnim pitanjima. Isto tako kaže kada bi ostavili, znači, ovaj post ili, ili hađ, ili kada bi dogovorili se da ubijaju besprovedno, ili da, ne znam, čine neki drugi grije, poput razbojništva, drumskog, ili ovaj, konzumiranja alkohola, sve to nije kufur. Kaže, protiv njih se povesti bodba. Jer je to svaka od tih stvari koja bi bila zanijekana, dozvoljena, znači da je o halali ako je zabranjena ili da je zabrani ovaj ako je dozvoljena određena stvar, to su jeli, stvari koje čovjeka izvode iz okvira Islama. Pa se povesti borba protiv njih dok ne povinuju se znači Allahove naredbi. I kaže ovo je stvar oko koje nema razilaženja po asiru među šta islamskim učenjacima. O hisabuhu ho ala Allah, a njegov hisab i a nego znači obračun biće kod Allaha te barake o ta'ala pa ko je izgovorio la ilaha illallah iskreno iz srca koristićemo gdje na ahiretu a ako je to izgovorio munafički koristićemo u džehennemu to tako i zato je braćo ova je činjenica da mi ne znamo šta je u srcima ljudi zato su munafici najgora stvorenja ila je pastian stvorenje I naše nije da gledamo srca ljudi. Kaže la ilaha Allah i ne radi ništa što jasno anulira te riječi i obavlja namaz i daje zekjat, taj je čovjek kod nas musliman. Kada presteli, planjamo mu džanazu, dovom učinimo, a može kod Allaha biti gori u kufru od koga? Od iblisa. Oli tako? Može u svome, znači biti kufru gori od iblisa. Mitor, no međutim, mi sudimo po spolješnosti. U protivnom da mi imamo pravo na srca, Jer oni ljudi koji ulaze u stanje srca ljudi, pitamo se šta su ostavili svome gospodaru. Kao oni koji dovučine šejhu i talafe oko njegovog kabura i njemu se obraćaju u teškim momentima, pitamo ih šta ste ostavili Allah. Ima li nešto posebno što vredi za Laha? Nema. Sve ste dali svojim božanstvima mimo Laha. Tako i ljudi koji ulaze u srca nečija, šta u nečijem srcu, to je neispravno neispravno, naročito znajući da čovjek može iskazati nepokornost u svojim dijelima, spoljašnju, a da bude u srcu šta? Dobar vjernik, može li ne može? A može, braće, kako ne može? Može. za nije bilo među ashabima ljudi koji su činili pristup? Ona je pio alkohol. Abdullah, pio alkohol više puta, pa kaže poslanik samim, nemojte ga proklinati, ja ne znam on je ništa nego da volio Allaha i poslanika. On ima iman, ali ima jednu šta? Slabost, koja se ne može proći. Tako da čovjeku, znači, nije, duž, nije mu ovaj, dozvodeno da sudi na osnovu jednog grijeha koji nije, znači, jasan kufur i ovaj, da, da sudi čovjeku, a da ne govorimo, znači, da sudi na osnovu određenih prestupa, od toga nije čist nikom. Pa, kada čovjek, znači, ispolji vjerovanje, kako treba, i ostavi, znači, širk i odrekne sa širka onoga što se božama ima, laha tebara htala, njegov život je svet i njegov imetak. Kaže autor, u ome poglavljove pojašnjenje značenja reči laj laj laj laj la, i doći će njegovo pojašnjenje u narednim poglavljima. Ovo što je rekao autor, cilja, da poglavlja sva koja dolaze, i ne sva, nakon ovoga poglada, jedan dio poglavlja što dolazi, uglavnom govore o širku velikom ili malom i stvarima koje su znači problematične, koje čovjeka mogu da su širke. Pa je ovim narednim poglavima pojasnio šta je značenje riječi najnahenoma. Pa je znači pojasnio značenje riječi najnahenoma. I kaže u ovim dokazima je jedna bitna mesela, to je tefsir značenja, šehadeta. I kaže ovdje je ajet usurja li sra, koji odgovara mušricima, koji odgovara mušricima koji su dobili, dobrim ljudima, koji su i molili. U laike lezine jedaune, jebtegune ila robihimul vasila. Ejhu makrab, ojarđuna rahmetahu, ojahafuna azabehu. Ajde, koga smo spomnjali, jel? Oni koji se, kojima se oni mole, uh, sami traže načina kako će se približiti svome gospodalu. Tako? To smo spomnjali u prošlom predavanju. Oni se mole svojim božanstvima, a ista ta božanstva gledaju da se približe kome. Stvorite te bara keotala jer ništa ne, ne mogu sami sebi koristiti da mogu drugima. Pa kako onda da ih dovite i kako da ih molite? Kaže i traže da se što više približe svome gospodaru a, i nadajući se njegove milosti, a bojeći se njegove kazne. Pa su znači stvorenja kao i vi. Pa kako se onda stvorenje može moliti stvorenjem? I kaže u ome je pojašnjenje u argumentima koji su spomenuti da Kitabi je da su uzimale svoje monahe i svećenike božanstvima u Allaha. A naređeno im je da obožavaju samo stvoritelja Tabarake, hodala da mu šir načinili. I ovdje je dokaz da je pokornost znači to i u njihovoj i pobožnjacima u nepokornosti stvoritelju trtirelo se širkom. Jer su im šta? Ohalali li ono što je uzvišen je Allah, tabarak je ota'ala, zabranio? Ittehadu ahbarahum waruhbanehum arbabem min dunillah. Uzeli su svoje monahe i svečenike, Bogu ima mimo Allaha. Šta je rekao Adibnu Hatim? Nismo ih obožavali Allahov poslaniče, Hoće kazati, to je sad čudno što si rekao, Allah oh, posnečeo, dakle to da smo im nismo i nikada im sve što nismo učili. I nikada ih nismo bogo ima smatrali. Kaže, zar vam nisu dozvolili ono što vam je Allah zabranio i vim vi se pokoravali? Kažu. Kaže, jesu. Zar vam nisu zabranilo ono što vam je, uzvišen, je Allah dozvolio i im se pokoravali? I obratno. Kaže, jesu. Kaže, pa to je vaš ibadet njima. To je vaš ibadet njima. I riječ Ibrahima Aleyhisselam Inneni bara'um mimma ta'abudune illa ladi fatareni Ja se odričem svih onih koje vi obožavate osim onoga koji me stvorio. Osim onoga koji me je stvorio. Pa je između ovih božanstava izdvojio Allahate barake o teala. I ovo je značenje riječi čega? La ilaha in To je značenje. Ja se odričem svega što vi obožavate osim Allaha ači na najbolji način je pojasniti znači, značenje reči la ilahe Allah. isto tako reči Allaha te bareke o teala o nar pojasnile su i oni neće izaći iz vatre da ovi ljudi znači vole svoja božanstva kao što se voli uzvišeni Allah i da vole stvoritelja te bareke o teala velikim ospomenjali je već danput Uh, ja smo spomenuli, rekao je autor, znači izmes Ela smo to uzeli, ovaj, da su voljeli Allaha, te bareke kretarano, međutim, širk smo učinili u toj ljubavi, pa im nije to koristilo. Pa kako je onda sa onim ko više voli stvoritelja, a za nego Allaha, uh, koji više voli svoje bogove i božanstva, nego Allaha, tebara, a kako je sa onim koji osnovi ne voli ili mrzi stvoritelja, a pa to je sigurno još gore i još opasnije i isto tako ko kaže la ilaha illa Allah i ko us ono što se obožavamo Allahate barak taala time bi bio njegov imetak i njegov život sveti a njegov obračunni od Allaha i oboje od najveći kaže autor argumenata koji pojašnjavaju značenje la ilaha illa Allah to jeste znači a ove ova dva znači şart da su podpunjena obožavanje i priznavanje samo Allaha kao jedinog božanstva koje se obožava, i s druge strane negiranje svega što se obožava toga, a to je značenje riječi la in Ovo bi bilo nešto ukratko o značenju šehadeta, budući da smo kroz sama priješnja predavanja govoreći o širku, govorili znači, jer to je sve povezano, to je sve prepličenje. Znači, sve je vezano Ovaj, a, a, kao jedna cijelina, kao karike. Pa smo dosta govorili, znači, o samom, a, a, jer kad smo govorili o širku, govorili smo, znači, ujedno i o značinima riječi la ilaha ilallah i da nije dozvoreno, znači, činiti bilo kakvu vrstu širka i da je to ono što anulira ili što je suprotno, što je oprečno ovaj, kontradiktorno, znači, samom teuhidu. On ima Allah, da je barak tala za vjerite, da nas povući ispravnom ubiđenju, ispravnom ukaidu nas usmrtinu riječima la ilaha di Allah, Muhammadu, Rasulullah. Allahu Teala alam, assadimu ahmara ala di Muhammedu, hvala alihi usahadu i Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržana. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kler ga 12, če20 Linz Avje. Ili na web portalu VWW tačka